Capitolul 6. Lecțiile iubirii. Introducere Legătura dintre mânie și atac e evidentă, dar legătura dintre mânie și frică nu e întotdeauna atât de clară. Mânia implică întotdeauna proiectarea separării care trebuie acceptată în ultima instanță ca proprie răspundere și nu ceva de care sunt învinuiți alții. Mânia nu poate apărea decât în cazul în care crezi că ai fost atacat, că atacul tău e justificat ca ripostă și că nu ești nici de cum răspunzător pentru el. Date aceste trei premize total iraționale, trebuie să urmeze concluzia la fel de irațională: că un frate merită atac și nu iubire. Ce altceva te poți aștepta să decurgă din niște premize demente decât o concluzie dementă. O concluzie dementă se desface examinând soliditatea premiselor pe care se bazează. Nu poți fi atacat, atacul nu are justificare și ești răspunzător pentru ce crezi. Ți s-a cerut să mă iei ca model de învățare, pentru că un exemplu extrem e un instrument didactic deosebit de util. Toți predăm și predăm tot timpul. E o răspundere pe care ți-o asumi inevitabil în momentul în care accepti orice fel de premiză și nimeni nu își poate organiza viața fără să aibă un sistem de gândire. Odată ce ți-ai construit un oarecare sistem de gândire, trăiești potrivit acestuia și îl predai. Deși capacitatea ta de statornicie față de un sistem de gândire poate fi prost plasată, e tot o formă de credință și poate fi redirecționată. Mesajul răstignirii În scopul învățării să mai examinăm odată răstignirea. Nu am stăruit înainte asupra ei din cauza conotațiilor înfricoșătoare pe care îi le poți asocia. Singurul lucru pe care am insistat până acum a fost acela că nu a reprezentat o formă de pedeapsă. Nimic însă nu poate fi explicat exclusiv în termeni negativ. Există o interpretare pozitivă a răstignirii din care lipsește cu desăvârșire orice frică și care predă de aceea o învățătură total blajină dacă e înțeleasă corect. Răstignirea nu e decât un exemplu extrem. Valoarea ei, ca a oricărui instrument didactic, stă numai în tipul de învățare pe care îl facilitează. Ea poate fi și a fost greșit înțeleasă și asta numai din cauza că fricoșii sunt predispuși să perceapă fricos. Ți-am spus deja că poți recurge oricând la mine să-mi împărtășești decizia și împărtășind-o să o întărești. Ți-am mai spus că răstignirea a fost ultima călătorie inutilă pe care trebuie să o întreprindă fimea și că ea reprezintă eliberarea de frică pentru oricine o înțelege. Deși am insistat înainte numai pe înviere, nu am clarificat atunci scopul răstignirii și modul în care a dus de fapt la înviere. Cu toate acestea, ea are de adus o contribuție categorică la viața ta și dacă o vei examina fără frică, te va ajuta să îți înțelegi propriul rol de profesor. Reacționez probabil de ani de zile ca și cum ai fi într-o continuă răstignire. E o tendință vizibilă a celor separați care mereu refuză să vadă ce și-au făcut cu mâna lor. Proiecția înseamnă mânie, mânia provoacă agresiune, iar agresiunea stârnește frică. Adevăratul înțeles al răstignirii stă în intensitatea aparentă a agresiunii unora dintre filii Dumnezeu asupra altuia. Desigur, e un lucru imposibil și trebuie înțeles pe deplin ca lucru imposibil. Altfel, nu pot servi ca model de învățare. În ultima instanță, agresiunea poate fi săvârșită numai asupra trupului. Nu pe îndoială că un trup poate agresa un altul, putând chiar să-l distrugă, dar dacă distrugerea însă și e imposibilă, ce e destructibil nu poate fi real. De aceea, distrugerea lui nu justifică mânia. În măsura în care crezi că o justifică, accepti premisele false și le predai altora. Mesajul pe care a fost menită să-l predea răstignirea a fost acela că nu e necesar să percepi o formă de agresiune în persecuție, căci nu poți fi persecutat. Dacă reacționezi cu mânie, te identifici cu destructibilul și te apreciezi de aceea în mod dement. Am explicat cât se poate de clar că sunt ca tine și ești ca mine, dar egalitatea noastră fundamentală poate fi demonstrată numai printr-o decizie comună. Ești liber să te percepi persecutat dacă vrei. Când alegi însă să reacționezi în felul acesta, ai putea să-ți amintești că eu am fost persecutat, după cum judecă lumea, și nu am împărtășit această evaluare. Și din cauza că nu am împărtășit-o, nici nu am întărit-o. Am oferit așadar o interpretare diferită a atacului, pe care vreau să o împărtășesc cu tine. Dacă o vei crede, mă vei ajuta să o predau. Așa cum am mai spus, cum predai, așa vei învăța. Dacă reacționezi de parcă ești persecutat, predai persecuție. Nu e o lecție pe care ar trebui să vrea să o predea un fiu de-a lui Dumnezeu dacă e să își dea seama de propria lui mântuire. Predă, în schimb, de ta imunitate, care e adevărul din tine, și dă-ți seama că nu poate fi agresată. Nu încerca să o protejezi tu însuți, căci crezi că poate fi agresată. Nu ți se cere să fi răstignit, un lucru ce a făcut parte din propria mea contribuție didactică. Ți se cere doar să-mi urmezi exemplul în fața unor tentații mult mai puțin extreme de a percepe greșit și să nu le accepti ca false justificări pentru mânie. Nu pot exista justificări pentru nejustificabil. Nu crede că există și nu preda că există. Amintește-ți mereu că ceea ce crezi vei și preda. Crede cu mine și vom deveni egali ca profesori. Învierea ta este redeșteptarea ta. Eu sunt modelul de renaștere, dar renașterea însăși e doar mijirea în mintea ta a lucrului ce e deja în ea. Dumnezeu însuși l-a pus acolo și de aceea e adevărat pentru totdeauna. Eu am crezut în el și l-am acceptat de aceea ca adevărat pentru mine. Ajută-mă să-l predau fraților noștri în numele împărăției lui Dumnezeu, dar crede mai întâi că e adevărat pentru tine, că ce altfel vei preda greșit. Frații mei au adormit în timpul așa zisei agonii din grădină, dar nu m-am putut supăra pe ei căci am știut că nu pot fi abandonat. Îmi pare rău când frații mei nu mi împărtășesc decizia de a auzi o singură voce, căci asta îi slăbește ca profesori și ca studenți. Dar știu că nu se pot trăda cu adevărat nici pe ei, nici pe mine și că tot pe ei trebuie să îmi biserica. Nu am de ales în această privință căci numai voi puteți fi temelia bisericii lui Dumnezeu. O biserică este acolo unde e altarul și prezența altarului e ceea ce face biserica să fie sfântă. Dacă o biserică nu inspiră iubire, are un altar ascuns care nu servește scopului pentru care l-a menit Dumnezeu. Trebuie să-i biserica pe voi, căci cei ce mă acceptă ca model sunt discipolii mei literalmente. Discipolii sunt urmași și, dacă modelul pe care îl urmează a ales să-i mântuiască de durere în toate privințele, ar fi neînțelept să nu îl urmeze. Am ales de dragul tău și al meu să demonstrez că agresiunea cea mai atroce după judecata euului este irelevantă. După cum judecă lumea aceste lucruri, dar nu după cum le cunoaște Dumnezeu, am fost strădat, abandonat, bătut, sfâșiat și, în final, ucis. Era clar că toate acestea s-au datorat doar proiecției altora asupra mea, de vreme ce nu făcusem niciun rău la nimeni și îi vindecasem pe mulți. Mai suntem egali ca studenți, deși nu e nevoie să trecem prin experiențe egale. Spiritul Sfânt se bucură când poți învăța dintre ale mele și poți fi rădeștepta de ele. Acesta e singurul lor rost și singurul mod în care pot fi perceput ca fiind calea, adevărul și viața. Când auzi o singură voce, nu ți se cere niciodată sacrificiu. Din potrivă, fiind în stare să auzi Spiritul Sfânt din alții, poți învăța din experiențele lor și poți beneficia de pe urma lor, fără să le trăiești direct tu însuți. Căci Spiritul Sfânt e unul și oricine ascultă ajunge inevitabil să demonstreze calea lui pentru toți. Nu ești persecutat și nici eu nu am fost. Nu ți se cere să repeți experiențele mele pentru că Spiritul Sfânt pe care îl împărtășim face să nu fie necesar. Dar ca să-mi folosești experiențele în mod constructiv, trebuie să urmezi tot exemplul meu și să le percepi cum le percep eu. Frații mei și ai tăi sunt angajați continuu în justificarea nejustificabilului. Singura mea lecție pe care trebuie să o predau cum am învățat-o este aceea că nicio percepție în dezacord cu judecata Spiritului Sfânt nu poate fi justificată. M-am angajat să arăt adevărul acestui lucru într-un caz extrem, pur și simplu pentru că urma să fie un bun instrument didactic pentru cei a căror tentație de a ceda în fața mâniei și a agresiunii nu era atât de extremă. Voiesc cu Dumnezeu ca niciunul dintre fiii lui să nu sufere. Răstignirea nu poate fi împărtășită pentru că e simbolul proiecției, dar învierea e simbolul împărtășirii pentru că redeșteptarea fiecărui fiu de-a lui Dumnezeu e necesară pentru a da fiinii posibilitatea să își cunoască întregimea. Doar asta e cunoaștere. Mesajul răstignirii e cât se poate declar. Predă numai iubire, căci asta și ești. Dacă interpretezi răstignirea în orice altfel, o folosești ca armă de atac și nu ca apelul la pace pentru care a fost menită. Apostolii au înțeles-o greșit de teorii, din același motiv pentru care o înțelege greșit oricine. Propria lor iubire imperfectă i-a făcut vulnerabil la proiecție și din propria lor frică au vorbit de urgia lui Dumnezeu ca de arma lui punitivă. Nici de răstignire nu au putut vorbi total fără mânie, și propriul lor sentiment de vinovăție îi făcuse mânioși. Iată câteva exemple de gândire răsturnată din Noul Testament, deși Evanghelia lui nu e, de fapt, decât mesajul iubirii. Dacă apostolii nu s-ar fi simțit vinovați, nu mi-ar fi putut atribui cuvintele N-am venit să aduc pace, ci sabie. E clar opusul la tot ce am predat. Nici reacțiile mele la Iuda nu s-ar fi putut descrie în felul în care le-au descris, dacă m-ar fi înțeles cu adevărat. Nu aș fi putut să spun prin sărutare îl vins tu pe fiul omului, decât dacă aș fi crezut întrădare. Întregul mesaj al răstignirii a fost tocmai acela că nu cred. Pedeapsa despre care s-a spus că aș fi atras-o asupra lui Iuda a fost o greșeală similară. Iuda era fratele meu și un fiu de-a lui Dumnezeu, o parte din fiime la fel de mult ca mine. S-ar fi putut oare să-l condamn când eram gata să demonstrez imposibilitatea condamnării? Când citești învățăturile apostolilor, amintește-ți că le-am spus eu însumi că erau multe pe care urmau să le înțeleagă mai târziu, căci nu erau chiar gata să mă urmeze la vremea respectivă. Nu vreau să lași să pătrundă nicio frică în sistemul de gândire spre care te îndrum. Nu cer martiri, ci profesori. Nimeni nu e pedepsit pentru păcate, iar fiii lui Dumnezeu nu sunt păcătoși. Orice noțiune de pedeapsă implică proiecția învinuirii și întărește ideea că învinuirea e justificată. Ce rezultă de aici e o lecție de învinuire, căci tot comportamentul predă convingerile care îl motivează. Răstignirea a fost rezultatul unor sisteme de gândire clar opuse, simbolul perfect al conflictului dintre Eu și Fiul lui Dumnezeu. Acest conflict pare la fel de real acum, iar lecțiile lui trebuie învățate acum ca și atunci. Eu nu am nevoie de recunoștință, dar tu ai nevoie să-ți capacitatea slăbită de a fi recunoscător, căci altfel nu-l poți aprecia pe Dumnezeu. El nu are nevoie de aprecierea ta, dar tu ai nevoie. Nu poți iubi ce nu apreciezi, căci frica face aprecierea imposibilă. Când-ți e frică de ce ești, nu apreciezi și vei respinge așadar ceea ce ești. Prin urmare, vei preda respingere. Puterea fiilor lui Dumnezeu e prezentă tot timpul, pentru că au fost creați creatori. Influența pe care o au, reciproc, unii asupra altora, este nelimitată și trebuie folosită pentru mântuirea lor comună. Fiecare trebuie să învețe să predea că toate formele de respingere sunt lipsite de înțeles. Separarea e noțiunea de respingere. Când o predai, o vei crede. Nu așa gândește Dumnezeu, iar tu trebuie să gândești ca El dacă vrei să-L cunoști din nou. Aduți aminte că Spiritul Sfânt e legătura care asigură comunicarea dintre Dumnezeu Tatăl și Fii-Lui separați. Dacă îi vei asculta vocea, vei ști că nu poți să rănești sau să fi rănit și că mulți au nevoie de binecuvântarea ta să îi ajute să audă și ei asta. Când vei percepe în ei doar această nevoie și nu vei reacționa la nicicare care alta, va însemna că ai învățat de la mine și vei fi la fel de dornic ca mine să împărtășești ce ai învățat. Alternativa la proiecție Orice șcindare a minții trebuie să implice o respingere a unei părți din ea și asta e credința în separare. Întregimea lui Dumnezeu, care este pacea sa, nu poate fi apreciată decât de o minte întreagă care recunoaște întregimea creației lui Dumnezeu. Prin această recunoaștere, ea își cunoaște creatorul. Excluderea și separarea sunt sinonime, la fel ca separarea și disocierea. Am spus mai înainte că separarea a fost și este o disociere și că odată ce are loc, proiecția devine principala ei apărare sau procedeul prin care își asigură continuitatea. Motivul însă poate să nu fie atât de evident pe cât crezi. Ce proiectezi renegi și nu crezi așadar că îți aparține. Tu te excluzi prin chiar judecata că ești diferit de cel asupra căruia proiectezi. De vreme ce ai judecat și ai respins ce ai proiectat, continui să îl ataci pentru că îl ții în continuare separat. Făcând-o inconștient, încerci să nu conștientizezi că te-ai atacat pe tine însuți și îți închipui astfel că ți-ai luat toate măsurile de precauție. Proiecția însă te va răni întotdeauna, ea îți întărește credința în mintea ta și singurul ei scop fiind acela de a perpetua separarea. E exclusiv un procedeu de aleului de a te face să te simți diferit de frații tăi și separați de aceștia. Eul îl justifică motivând că te face să pari mai bun decât ei, făcându-ți astfel și mai obscură egalitatea cu aceștia. Proiecția și atacul sunt corelate în mod inevitabil, proiecția fiind întotdeauna un mișloc de a justifica atacul. Mânia fără proiecție e imposibilă. Eul folosește proiecția doar ca să îți distrugă percepția ta și a fraților tăi. Procesul începe cu excluderea unui lucru ce există în tine, dar pe care nu îl vrei, și duce direct la excluderea ta din mijlocul fraților tăi. Am învățat însă că există o alternativă la proiecție. Fiecare aptitudine a eului are o întrebuințare mai bună, căci aptitudinile lui sunt dirijate de minte, care are o voce mai bună. Spiritul Sfânt extinde, iar eul proiectează. Așa cum obiectivele lor sunt opuse, tot așa este și rezultatul. Spiritul Sfânt începe cu perceperea ta ca lucru perfect. Știind că această perfecțiune e împărtășită, el o recunoaște în alții, întărindu-o astfel și în tine și în ei. În loc de mânie, asta trezește iubire de ambele părți, pentru că stabilește includere. Percepând egalitate, Spiritul Sfânt percepe nevoi egale. Automat asta invită ispășirea, căci ispășirea e singura nevoie universală din lumea aceasta. Singurul mod de a-ți afla fericirea în lume e acela de a te percepe astfel. Căci așa adeverești că nu ești în lumea aceasta pentru că lumea e un loc nefericit. Oare cum îți poți afla bucuria într-un loc lipsit de bucurie, altfel decât realizând că nu ești în locul respectiv? Nu poți fi unde nu te-a pus Dumnezeu, iar Dumnezeu te-a creat parte din El. Iată atât unde ești, cât și ce ești. E ceva complet inalterabil, e includere totală. Nu îl poți schimba acum și niciodată, căci e în vecii vecilor adevărat. Nu e o convingere, ci un fapt. Ce a creat Dumnezeu e ca El de adevărat. Adevărul său stă numai în desăvârșit sa includere în singurul desăvârșit. A nega asta înseamnă a te nega pe tine și pe El din moment ce este imposibil să accepti una fără alta. Desăvârșita egalitatea percepției Spiritului Sfânt e doar reflecția desăvârșite egalități a cunoașterii lui Dumnezeu. Percepția euului nu are echivalent în Dumnezeu, dar Spiritul Sfânt rămâne puntea dintre percepție și cunoaștere. Dându-ți posibilitatea să folosești percepția într-un mod ce reflectă cunoaștere, ți-o vei aminti în cele din urmă. Eul ar prefera să creadă că această reamintire e cu neputință, dar percepția ta e cea îndrumată de Spiritul Sfânt. Percepția ta va înceta unde a început. Toate converg în Dumnezeu, pentru că toate au fost create de El și în El. Dumnezeu și-a creat fiii, extinzându-și gândul și reținând extensiile gândului său în mintea sa. Toate gândurile sale sunt așadar cât se poate de unite în ele și între ele. Spiritul Sfânt îți dă posibilitatea să percepi această întregime acum. Dumnezeu te-a creat să crezi. Nu îi poți extinde împărăția până nu îi cunoști întregimea. Gândurile încep în mintea celui care le gândește, de unde se extind în afară. Asta e la fel de adevărat în ce privește gândirea lui Dumnezeu, cât și în ce o privește pe a ta. Deoarece mintea ta ești îndată, poți atât să percepi, cât și să gândești. Percepția însă nu poate scăpa de legile fundamentale ale minții, Percep din minte și îți proiectezi percepțiile în afară. Deși percepția de orice fel nu e reală, ai făcut-o și Spiritul Sfânt o poate folosi deși foarte bine. El poate inspira percepția și o poate conduce spre Dumnezeu. Această convergență pare să fie într-un viitor îndepărtat numai din cauza că mintea ta nu e perfect aliniată cu ideea și, prin urmare, nu o vrea acum. Spiritul Sfânt folosește timpul, dar nu crede în el. Venind de la Dumnezeu, el folosește totul spre bine dar nu crede în ce nu e adevărat. De vreme ce Spiritul Sfânt e în mintea ta, mintea ta poate crede și ea numai ce e adevărat. Spiritul Sfânt poate vorbi numai despre asta, căci el vorbește pentru Dumnezeu. Îți spune să-i înapoiezi lui Dumnezeu mintea ta întreagă, pentru că nu l-a părăsit nici când. Dacă nu l-a părăsit nici când, nu trebuie decât să o percepe așa cum este ca să i fie înapoiată. Conștientizarea de plină a ispășirii e așadar recunoașterea că separarea nu s-a produs niciodată. Eul nu poate să o înfrângă pentru că e o afirmare explicită a faptului că Eul nu s-a produs nici când. Eul poate accepta ideea că înapoierea este necesară pentru că poate atât de ușor să facă ideea să pară dificilă. Spiritul Sfânt îți spune însă că nici măcar înapoierea nu e necesară, că și ce nu s-a întâmplat nici când nu poate să fie dificil. Cu toate acestea, tu poți să faci ideea înapoierea atât necesară cât și dificilă. Și totuși e cât se poate declar că perfecții nu au nevoie de nimic și că nu poți să resimți perfecțiunea ca o realizare dificilă pentru că asta e ceea ce ești. Iată cum trebuie să percep creațiile lui Dumnezeu aducându-ți toate percepțiile pe singura linie pe care o vede Spiritul Sfânt. Această linie e linia directă de comunicare cu Dumnezeu și îți lasă mintea să convergă cu a lui. Nu există conflict niciunde în această percepție, căci înseamnă că toată percepția e călăuzită de Spiritul Sfânt, a cărui minte e fixată asupra lui Dumnezeu. Numai Spiritul Sfânt poate rezolva conflictul pentru că numai Spiritul Sfânt e lipsit de conflict. El percepe doar ce e adevărat în mintea ta și se extinde în afară doar la ce e adevărat în alte minți. Diferența dintre proiecția Euului și extinderea Spiritului Sfânt e foarte simplă. Eul proiectează pentru a exclude și deci pentru a amăgi. Spiritul Sfânt extinde recunoscându-se pe el în fiecare minte și percepându-le astfel ca tot unitar. Nimic nu este în conflict în percepția aceasta, căci ce percepe Spiritul Sfânt e tot una. Oriunde se uită, se vede pe el și pentru că el e unit, oferă întotdeauna împărăția întreagă. Acesta e singurul mesaj pe care l a dat Dumnezeu și pentru care trebuie să vorbească, căci tocmai asta este el. Pacea lui Dumnezeu stă în acel mesaj, așa că pacea lui Dumnezeu stă în tine. Măreața pacea împărăției se răsfrânge de-a pururi în mintea ta, dar trebuie să se răsfrângă în afară pentru a te face conștient de ea. Spiritul Sfânt a fost dat cu desăvârșită imparțialitate și îl poți recunoaște doar recunoscându-l în mod imparțial Eul e legiune, dar Spiritul Sfânt e unul Niciun pic de întuneric nu rămâne nicăieri în împărăție Dar rolul tău e doar să nu lași să rămână niciun pic de întuneric în mintea ta Această aliniere cu lumina e nelimitată, căci e aliniată cu lumina lumii Fiecare dintre noi e lumina lumii și unindu-ne mințile în lumina aceasta, proclamăm împărăția lui Dumnezeu împreună și ca tot unitar. Renunțarea la atac După cum am subliniat deja, fiecare idee începe în mintea celui care o gândește. De aceea, ceea ce se extinde din minte rămâne în ea și se cunoaște pe sine din ceea ce extinde. Cuvântul cunoaște e corect aici, pentru că Spiritul Sfânt continuă să țină cunoașterea la adăpost în mintea ta prin percepția lui imparțială. Neatacând nimic, el nu prezintă niciun obstacol în calea comunicării lui Dumnezeu, de aceea ființa nu e amenințată niciodată. Mintea ta dumnezeiască nu poate fi pângărită niciodată, Euul nu a făcut și nu va face parte din ea niciodată, dar prin eu poți să auzi, să predai și să înveți ce nu este adevărat. Te-ai învățat să crezi că nu ești ce ești. Nu poți preda ce nu ai învățat și ce predai consolidezi în tine prin împărtășire. Fiecare lecție pe care o predai, o înveți. Iată de ce trebuie să predai o singură lecție. Dacă e să scapi de conflict, trebuie să înveți numai de la Spiritul Sfânt și să predai numai prin El. Ești numai iubire, dar când nege acest fapt, faci din ce ești ceva ce trebuie să înveți să-ți amintești. Am spus mai înainte că mesajul răstignirii a fost Predă numai iubire, căci asta și ești. E unica lecție perfect unificată, fiind unica lecție care e una singură. Numai predând-o o poți învăța. Cum predai, așa vei învăța. Dacă asta e adevărat și chiar este, nu uita că ce predai îți predă ție. Și ce proiecte s-au extins, vei și crede. Unica siguranță stă în extinderea Spiritului Sfânt, pentru că văzându-i blândețea în alții, propria ta minte se percepe total inofensivă. Odată ce poate accepta acest lucru pe deplin, nu mai vede nicio nevoie să se protejeze și atunci mijește în ea protecția lui Dumnezeu, asigurându-o că este de-a pururi în perfectă siguranță. Cei ce sunt în perfectă siguranță sunt cu totul blajini, știind că sunt binecuvântați, ei binecuvântează. Fără neliniște, mintea e total binevoitoare și extinzând binefacere e binefăcătoare. Siguranța e de plina renunțare la atac. Niciun compromis nu e posibil în această privință. Predând atacul sub orice formă, l-ai învățat și te va răni. Această învățătură însă nu e nemuritoare și o poți dezvăța nepredând-o. Din moment ce nu poți să nu predai, mântuirea ta stă în a preda opusul exact la tot ce crede eu. Așa vei învăța adevărul care te va face liber și te va ține liber când alții îl învață de la tine. Singurul mod de a avea pace este să o predai. Predând pacea, trebuie să o înveți și tu, căci nu poți preda ceva ce mai disociezi. Numai așa poți câștiga cunoașterea pe care ai lepădat-o. O idee pe care o împărtășești, trebuie să o și ai. Ia ți se deșteaptă în minte prin convingerea predării ei. Tot ce predai, înveți. Predă numai iubire și învață că iubirea e a ta și că ești iubire. Singurul răspuns Aduți aminte că Spiritul Sfânt e răspunsul, nu întrebarea. Eul vorbește întotdeauna primul, e capricios și nu vrea binele celui care l-a făcut. E convins pe bună dreptate că făcătorul lui îi poate retrage sprijinul în orice moment. Dacă ți-ar dori binele, s-ar bucura, după cum se va bucura Spiritul Sfânt când te va fi dus acasă și nu vei mai avea nevoie de călăuzirea lui. Euul nu se consideră parte din tine. Între asta stă principala lui greșeală, temelia întregului său sistem de gândire. Când te-a creat Dumnezeu, te-a făcut parte din el. Iată de ce atacul în interiorul împărăției este imposibil. Tu ai făcut eul fără iubire, așa că el nu te iubește. Nu ai putut rămâne în interiorul împărăției fără iubire și de vreme ce împărăția e iubire, te crezi fără de ea. Asta îi permite eului să se considere separat și în afara celui care l-a făcut, vorbind astfel pentru partea minții tale care crede că tu ești separat și în afara minții lui Dumnezeu. Eul a ridicat atunci prima întrebare care s-a pus vreodată, dar la care nu poate răspunde niciodată. Întrebarea aceea... Ce ești? A fost începutul îndoielii. De atunci încoace, Eul nu a răspuns la nicio întrebare, deși a pus o mulțime. Cele mai inventive activități ale EUului nu au reușit decât să facă obscură întrebarea, pentru că ai răspunsul și Eul se teme de tine. Nu poți să înțelegi conflictul până nu înțelegi pe deplin faptul fundamental că Eul nu poate să știe nimic. Spiritul Sfânt nu vorbește primul, dar răspunde întotdeauna. Fiecare l-a chemat într-ajutor, într-un moment sau altul, într-un fel sau altul și i s-a răspuns. Deoarece Spiritul Sfânt răspunde cu adevărat, el răspunde pentru totdeauna, ceea ce înseamnă că fiecare are răspunsul acum. Eul nu poate să audă Spiritul Sfânt, dar crede că partea minții care l-a făcut e împotriva lui. El interpretează asta ca o justificare a atacului său la adresa celui care l-a făcut. El crede că atacul e cea mai bună apărare și vrea să o crezi tu. Dacă nu o crezi, nu vei fi de partea lui, iar Eul are mare nevoie de aliați, dar nu și de frați. Percepând ceva străin de el în mintea ta, Eul recurge la trup ca la un aliat, căci trupul nu e parte din tine. Asta face trupul prietenul Eului. E o alianță bazată franc pe separare. Dacă treci de parte acestei alianțe, te vei teme, pentru că treci de partea unei alianțe a fricii. Eul folosește trupul să conspire împotriva minții tale și, din cauza că eul își dă seama că dușmanului le poate pune capăt la amândoi prin simpla recunoaștere că nu fac parte din tine, ei se unesc într-un atac comun. E poate cea mai ciudată percepție dintre toate, dacă te gândești ce implică de fapt. Eul care nu e real, încearcă să convingă mintea, care e reală, că ea e instrumentul de învățare al Eului și, în plus, că trupul e mai real decât mintea. Nici o minte sănătoasă nu ar putea să creadă așa ceva și, pe drept cuvânt, nici o minte sănătoasă nu crede așa ceva. Ascultă atunci unicul răspuns al Spiritului Sfânt la toate întrebările puse de Eu. Ești un copil al lui Dumnezeu, o parte neprețuită a împărăției sale pe care a creat-o ca parte din el. Nimic altceva nu există și numai asta e real. Ai ales un somn în care ai visat urât, dar somnul nu este real și Dumnezeu te cheamă să te trezești. Când îl vei auzi, nu va mai rămâne nimic din visul tău, pentru că te vei trezi. Visele tale conțin multe dintre simbolurile eului și te-au derutat, dar numai din cauză că ai dormit și nu ai cunoscut. Când te vei trezi, vei vedea adevărul în jurul tău și în tine și nu vei mai crede în vise pentru că nu vor mai avea realitate pentru tine. Dar împărăția și tot ce ai creat în ea vor avea o mare realitate pentru tine, pentru că sunt frumoase și adevărate. În împărăție, unde ești și ce ești, e întru totul cert. Nu în pe îndoială căci prima întrebare nu s-a pus niciodată, primindu-și în sfârșit răspunsul de plin, nu a fost niciodată. Doar ființa se lășluiește în împărăție, unde toate se lășluiesc în Dumnezeu fără niciun semn de întrebare. Timpul petrecut întrebând în vis a cedat locul creației și veșniciei sale. Ai tot atâta certitudine cât Dumnezeu, căci ești la fel de adevărat ca El, dar ce a fost odată cert în mintea ta a devenit doar o aptitudine pentru certitudine. Introducerea aptitudinilor în ființă a marcat începutul incertitudinii în pentru că aptitudinile sunt potențialuri nu realizări. Aptitudinile tale sunt inutile în prezența realizărilor lui Dumnezeu și totodată ale tale. Realizările sunt rezultate ce au fost dobândite, Când sunt perfecte, aptitudinile nu au niciun înțeles. E curios că perfectul trebuie acum perfectat. De fapt, e imposibil. Amintește-ți însă că atunci când te pui într-o situație imposibilă, crezi că imposibilul este posibil. Aptitudinile trebuie dezvoltate înainte de a le putea folosi. Deși asta nu e adevărat referitor la nimic din ce a creat Dumnezeu, e cea mai blândă soluție posibilă la ce ai făcut tu. Într-o situație imposibilă, îți poți dezvolta aptitudinile până la punctul în care poți să te scoată din ea. Ai o călăuză care să îți arate cum să le dezvolți, dar nu ai alt comandant decât tine. Împărăția e lăsată astfel în seama ta, cu o călăuză ca să o găsești și un mijloc de a o păstra. Ai un model de urmat care îți va întări comanda și nu o va diminua în niciun fel. Îți reții astfel poziția centrală în înrobirea ta imaginară, ceea ce demonstrează de la sine că nu ești înrobit. Te afli într-o situație imposibilă numai din cauza că socotești posibil să te afli în așa ceva. Chiar te afla într-o situație imposibilă dacă Dumnezeu ți-ar arăta perfecțiunea ta și ți-ar dovedi că ai greșit. Asta ar demonstra că perfecții sunt inadecvați să ajungă singuri la conștientizarea propriilor perfecțiuni și ar sprijini astfel credința că cei ce au totul au nevoie de ajutor, fiind deci neajutorați. Iată tipul de raționament în care se lansează eu. Dumnezeu, care cunoaște perfecțiunea creațiilor lui, nu le aduce un afront. Ar fi ceva la fel de imposibil ca noțiunea eu-ului că i-a adus lui un afront. Iată de ce Spiritul Sfânt nu comandă niciodată. Comanda presupune inegalitate, iar Spiritul Sfânt demonstrează că așa ceva nu există. Fidelitatea față de premize este o lege a minții și tot ce a creat Dumnezeu e fidel legilor sale. E posibilă însă și fidelitatea față de alte legi, nu pentru că ar fi adevărate, ci pentru că le-ai făcut tu. Ce ar fi de câștigat dacă Dumnezeu ți-ar dovedi că ai gândit dement? Poate oare Dumnezeu să își piardă certitudinea? Am spus deseori că ești ce predai. Oare vrei să te învețe Dumnezeu că ai păcătuit? Dacă ar confrunta sinele pe care l-ai făcut cu adevărul pe care ți l-a creat El, cum ai putea să fii decât surprins de frică? te îndui de mintea ta corectă singurul loc în care poți găsi sănătatea mentală pe care ți-a dat-o El. Dumnezeu nu predă. Predarea presupune existența unei lipse, iar Dumnezeu știe că așa ceva nu există. Dumnezeu nu este în conflict. Predarea urmărește să schimbe, dar Dumnezeu a creat doar ce e de neschimbat. Separarea nu a fost o pierdere a perfecțiunii, ci un rateu în comunicare. S-a evitat atunci o formă dură și stridentă de comunicare, vocea euului. Ea nu a putut zdruncina pacea lui Dumnezeu, dar a putut-o zdruncina pe a ta. Dumnezeu nu a năbușit o pentru că a o eradicar însemna să o ataci. Pus sub semnul întrebării, el nu a pus sub semnul întrebării și doar a dat răspunsul. Răspunsul lui este profesorul tău. Lecțiile Spiritului Sfânt Ca orice bun profesor, Spiritul Sfânt știe mai mult decât știi tu acum, dar predă doar ca să te facă egal cu el. Tu te-ai învățat deja greșit odată ce ai crezut în adevărul, nu ai crezut în propria ta perfecțiune. Te-a învățat Dumnezeu că ai făcut o minte scindată când îți știe mintea doar ca întreg? Tot ce știe Dumnezeu e că nu îi sunt deschise canalele de comunicare, așa că nu poate să își confere bucuria să știe că bucuria copiilor lui este de plină. Acordarea bucuriei lui e un proces continuu, nu în timp, ci în veșnicie. Extinderea lui Dumnezeu în afară, dar nu și deplinătatea lui, e blocată când fiimea nu comunică cu el ca un tot unitar, așa că s-a gândit, copiii mei dorm și trebuie treziți. Cum poți să trezești mai delicat niște copii decât cu o voce blândă care nu îi va speria, ci doar le va aminti că noaptea s-a încheiat și s-a făcut lumină? Nu-i anunți că visele de coșmar care i-au speriat atât de rău nu sunt reale, căci copiii cred în magie. Pur și simplu îi reasiguri că sunt în siguranță acum. Apoi îi antrenez să recunoască diferența dintre somn și trezire ca să înțeleagă că nu trebuie să le fie frică de vise. Și atunci când vin visele rele, ei singuri vor apela la lumină pentru a le spulbera. Un profesor înțelept predă prin abordare, nu prin evitare. El nu scoate în evidență ce trebuie să eviți ca să te ferești de rău, ci ce trebuie să înveți ca să ai parte de bucurie. Gândește-te la frica și de ruta prin care ar trece un copil dacă ar spune să nu faci asta, că o să-ți facă rău și o să te pună în primejdie, dar dacă faci asta, în schimb, o să-ți de rău și o să fii în siguranță și nu o să-ți mai fie frică. Sigur, e mai bine să folosești doar trei cuvinte. Fă numai asta. Această simplă afirmație e într totul clară, ușor de înțeles și foarte ușor de reținut. Spiritul Sfânt nu înșiră greșelile niciodată pentru că nu e sperietoare de copii, iar cei cărora le lipsește înțelepciunea sunt chiar niște copii. Dar el răspunde întotdeauna la chemarea lor, iar faptul că se pot bizui pe el dă mai multă certitudine. Copiii chiar confundă fantezia cu realitatea și se sperie pentru că nu recunosc diferența dintre ele. Spiritul Sfânt nu face nicio distinție între vise, ci le spulberă pur și simplu cu lumina lui. Lumina lui e întotdeauna chemarea să te trezești, indiferent ce ai visat. Nu e nimic durabil în vise, iar Spiritul Sfânt, strălucind de lumina ce vine de la Dumnezeu, vorbește numai pentru ce durează o veșnicie. Să ai dă totul tuturor. Când îți vor dispărea trupul, eul și visele, vei ști că o să dureze o veșnicie. Poate crezi că asta se realizează prin moarte, dar nimic nu se realizează prin moarte, căci moartea nu e nimic. Totul se realizează prin viață, iar viața ține de minte și este în minte. Trupul nici nu trăiește, nici nu moare, căci nu te poate conține pe tine, care ești viață. Dacă împărtășim aceeași minte, poți birui moartea, pentru că eu am biruit-o. Moartea e o încercare de a rezolva conflicturi prin neluarea niciunei decizii. Ca orice altă soluție imposibilă încercată de eu, aceasta nu va funcționa. Dumnezeu nu a făcut trupul, căci acesta poate fi distrus și de aceea nu ține de împărăție. Trupul simbolizează ce crezi că ești. E clar că e un instrument de separare și de aceea nu există. Ca întotdeauna, Spiritul Sfânt ia ce ai făcut tu și îl traduce într-un instrument didactic. Și tot ca întotdeauna, el ia ce folosește e ca argument în favoarea separării și îl reinterpretează într-o demonstrație în defavoarea acesteia. Dacă mintea poate vindeca trupul, dar trupul nu poate vindeca mintea, mintea trebuie să fie atunci mai tare decât trupul. Fiecare miracol demonstrează acest lucru. Am spus că Spiritul Sfânt e motivația pentru miracole. El îți spune întotdeauna că numai mintea e reală, căci numai mintea poate fi împărtășită. Trupul e separat și de aceea nu poate fi parte din tine. A fi de o minte are înțeles, dar a fi de un trup nu are niciunul. Potrivit legilor minții, deci, trupul nu are niciun înțeles. Pentru Spiritul Sfânt, miracolele nu au o ordine a dificultății. Lucrul acesta ți-e destul de familiar deja, dar nu a devenit credibil încă. De aceea nu îl înțelegi și nu îl poți folosi. Avem prea multe de realizate în numele împărăției ca să lăsăm să ne scape acest concept crucial. Eu adevărată piatră de temelia sistemului de gândire pe care îl predau și pe care vreau să l predai și tu. Nu poți săvârși miracole fără să îl crezi, căci e o credință în desăvârșită egalitate. Doar un singur dar egal poate fi oferit fiilor egali ai lui Dumnezeu. Apreciere deplină. Nici mai mult, nici mai puțin. Fără un ambitus... Ordinea dificultăților e lipsită de înțeles, iar ce îi oferi fratelui tău trebuie să nu aibă ambitus. Spiritul Sfânt, care duce la Dumnezeu, traduce comunicarea în ființă, tot așa cum traduce în final percepția în cunoaștere. Nu pierzi ce comunici. Eul folosește trupul pentru atac, plăcere și mândrie. Demensa acestei percepții o face de-a dreptul înfricoșătoare. Spiritul Sfânt vede trupul doar ca un mijloc de comunicare și deoarece comunicarea e împărtășire, ea devine comuniune. Poate crezi că atât iubirea cât și frica pot fi comunicate și deci împărtășite, dar asta nu e atât de real pe cât poate să pară. Cei ce comunică frică stârnesc atac, iar atacul sistează comunicarea întotdeauna, făcând-o imposibilă. Eurile se unesc într-adevăr într-o loialitate temporară, dar numai pentru ce poate să capete fiecare separat. Spiritul Sfânt comunică doar ce poate să dea fiecare tuturor El nu ia nimic înapoi niciodată pentru că vrea să ții totul De aceea învățătura lui începe cu lecția Să ai, dă totul tuturor Acesta e un pas foarte preliminar și singurul pe care trebuie să-l faci tu însuți Nu e necesar nici măcar să-l duci la bun sfârșit tu însuți Dar este necesar să te întorci în direcția aceasta Odată ce ai ales să apuci această cale, te pui la cârma călătoriei, unde tu și numai tu trebuie să rămâi. S-ar putea să ți se pară un pas ce accentuează conflictul în loc să-l rezolve, căci este primul pas în inversarea percepției tale și în întoarcerea ei cu partea care trebuie în sus. Aceasta este în conflict cu percepția răsturnată pe care nu ai abandonat-o încă, ori schimbarea de direcție nu ar fi fost necesară. Unii rămân mult timp la acest pas, trecând prin conflicte foarte acute. În acest moment pot încerca să accepte conflictul în loc să facă pasul următor spre rezolvarea acestuia. Din moment ce au făcut primul pas însă vor fi ajutați. Odată ce au ales ce nu pot duce la bun sfârșit de unii singuri, nu mai sunt singuri. Sai ai pace, predă pace ca să o înveți. Toți cei ce cred în separare au o frică fundamentală de ripostă și abandon. Crezând în atac și respingerea asta, percep, predau și învață. Aceste idei de mente sunt rezultatul clar al disocierii și proiecției. Ești ce predai, dar este evident că poți preda greșit și deci că îți poți preda ce e greșit. Mulți au crezut că îi atac, deși era limpede că nu îi atacam. Un student ment învață lecții ciudate. Ce trebuie să recunoști e că atunci când nu împărtășești un sistem de gândire, îl slăbești. De aceea, cei ce cred în el percepă asta ca un atac la adresa lor, căci fiecare se identifică cu propriul sistem de gândire și fiecare sistem de gândire se axează pe ce crezi că ești. Dacă centrul sistemului de gândire e adevărat, din el se extinde numai adevăr. Dar dacă la centrul lui e o minciună, din el emană numai amăgire. Toți profesorii buni își dau seama că numai o schimbare fundamentală va dura, dar nu încep la acest nivel. Întărirea motivației pentru schimbare e întâiul și primul lor obiectiv și tot acesta obiectivul lor ultim și final. Tot ce trebuie să facă un profesor ca să garanteze o schimbare e să sporească motivația studentului pentru schimbare. O schimbare de motivație e o schimbare a minții, iar asta va produce inevitabil o schimbare fundamentală pentru că mintea e fundamentală. Primul pas în procesul de inversare sau desfacere e desfacerea noțiunii de a căpăta. Așadar, prima lecție a Spiritului Sfânt a fost să ai dă totul tuturor. Am spus că acesta poate spori conflictul pentru o vreme, iar acum putem lămuri asta și mai bine. În acest moment, egalitatea dintre a avea și a fi nu se percepe încă. Până se percepe, a avea pare a fi opusului a da. De aceea, prima lecție pare să conțină o contradicție din moment ce o învață o minte în conflict. Iar asta înseamnă o motivație în conflict, lecția, prin urmare, neputând fi învățată încă în mod consecvent. În plus, mintea studentului proiectează propriul ei conflict, așa că nu percepe nicio consecvență în mințile altora, făcându să le suspecteze motivațiile. Iată adevăratul motiv pentru care, în multe privințe, prima lecție e cel mai greu de învățat. În ciuda faptului că ești încă puternic conștient de Eul din tine și reacționezi, cu precădere la Eul din alții, ți se predă să reacționezi la amândouă, ca și cum ce crezi nu ar fi adevărat. Cu capul în jos, ca întotdeauna, euul consideră prima lecție dementă. De fapt, asta e singura lui alternativă, din moment ce cealaltă posibilitate, mult mai inacceptabilă pentru el, ar fi de sigur acela că el e dement. Judecata eului aici, ca întotdeauna, e predeterminată de ce este el. Schimbarea fundamentală se va petrece totuși odată cu schimbarea minții celui ce gândește. Între timp, claritatea sporită a vocii Spiritului Sfânt face imposibil ca studentul să nu asculte. O vreme primește, deci, mesaje contradictorii și le acceptă pe amândouă. Ca să ieși din conflictul existent între două sisteme de gândire opuse, e clar că trebuie să alegi unul și să renunți la celălalt. Dacă te identifici cu propriul sistem de gândire, un lucru fără ieșire și dacă accepți două sisteme de gândire în complet dezacord, pacea minții e cu neputință. Dacă le predai pe amândouă, un lucru pe care precis îl vei face cât timp le accepti pe amândouă, predai și înveți conflict. De vrut însă vrei pace, căci nu ai fi chemat în ajutor vocea pentru pace. Lecția ei nu e dementă. Dement este conflictul. Nu poate exista conflict între sănătatea și demența minții. Numai una e adevărată, așa că numai una e reală. Eul încearcă să te convingă că tu hotărăști care dintre voci e adevărată, dar Spiritul Sfânt te învață că adevărul a fost creat de Dumnezeu și că hotărârea ta nu poate să-l schimbe. Când începi să realizezi puterea tihnită a vocii Spiritului Sfânt și consecvența ei desăvârșită, mintea ta va începe să realizeze că încerci să desfaci o hotărâre deja luată irevocabil pentru tine. Iată de ce ți-am sugerat mai înainte să nu uiți să îngădui Spiritului Sfânt să l aleagă El pe Dumnezeu pentru tine. Nu ți se cere să iei hotărâri de mente, deși poți să crezi că ți se cere așa ceva, dar să crezi că tu hotărăști ce sunt creațiile lui Dumnezeu trebuie să fie o dovadă de demență. Spiritul Sfânt percepe conflictul exact așa cum este, de aceea a doua lui lecție este să ai pace, predă pace ca să o înveți. E tot un pas preliminar de vreme ce a avea și a fi, nu sunt puse încă pe picior de egalitate. Dar e un pas mai avansat decât primul, care e de fapt doar începutul inversării gândirii. În al doilea pas afirm explicit ce vrei. E așadar un pas în direcția ieșirii din conflict de vreme ce înseamnă că ai cântărit alternativele și ai ales-o pe cea care îți pare mai dezirabilă. Cu toate acestea, expresia mai dezirabilă continuă să dea de înțeles că dezirabilul are grade. De aceea, deși e un pas esențial în direcția deciziei ultime, e clar că nu e pasul final. Încă nu s-a acceptat faptul că miracolele nu au o ordine a dificultății, și ce e dorit pe deplin nu este dificil. A dori pe deplin înseamnă a crea, iar crearea nu poate fi dificilă dacă Dumnezeu însuși te-a creat creator. Al doilea pas atunci e tot perceptual, deși e un pas uriaș în direcția percepției unificate ce reflectă modul de a cunoaște a lui Dumnezeu. Făcând acest pas și ținând-o în direcția aceasta, vei înainta spre centrul sistemului tău de gândire, unde se va petrece schimbarea fundamentală. În al doilea pas, progresul e intermitent, dar al doilea pas e mai ușor decât primul pentru că urmează. Realizarea că trebuie să urmeze demonstrează conștientizarea crescând a faptului că Spiritul Sfânt te va conduce. Veghează numai pentru Dumnezeu și împărăția sa am spus mai înainte că Spiritul Sfânt este și trebuie să fie evaluator. El separă adevăratul de fals în mintea ta și te învață să ajutești fiecare gând pe care îl lași să pătrundă în ea în lumina a ce a pus Dumnezeu acolo. Ce concordă cu această lumină, Spiritul Sfânt reține să întărească împărăția din tine. Ce concordă cu ea, parțial, Spiritul Sfânt acceptă și purifică. Ce e însă în dezacord total, Spiritul Sfânt respinge, judecând de favorabil. În felul acesta, el ține împărăția într-o totul consecventă și unificată. Amintește-ți însă că ce Spiritul Sfânt respinge, eu îl acceptă. Căci sunt în dezacord fundamental referitor la toate, fiind în dezacord fundamental referitor la ce ești tu. Convingerile Eului referitor la această chestiune crucială variază și de aceea el provoacă diferite dispoziții. Spiritul Sfânt nu variază niciodată în această chestiune, așa că singura dispoziție pe care o provoacă el e bucuria și o crotește, respingând tot ce nu stârnește bucurie, așa că el e singurul care te poate ține întru totul bucuros. Spiritul Sfânt nu te învață să îi judești pe alții pentru că nu vrea să preda eroare și să o înveți, nu ar fi consecvent dacă ți-ar permite să întărești tocmai ce trebuie să înveți. Să eviți. În mintea celui ce gândește, deci, el judecă într-adevăr, dar numai ca să unifice mintea, să poată percepe fără judecată. Mintea are astfel posibilitatea să predea fără judecată și să învețe, prin urmare, să fie fără judecată. Desfacerea e necesară doar în mintea ta, ca să nu proiectezi în loc să extinzi. Dumnezeu însuși a stabilit ce poți extinde în deplină siguranță. De aceea, a treia lecție a Spiritului Sfânt este veghează numai pentru Dumnezeu și împărăția sa. E un pas major în direcția unei schimbări fundamentale, dar tot mai are un aspect de inversare a gândirii, de vreme ce dă de înțeles că există ceva împotriva căruia să vegheze. S-a avansat mult atât de la prima lecție, care e doar începutul inversării gândirii, cât și de la a doua, care identifică în esență ce e mai dezirabil. Pasul acesta, ce rezultă dintre al doilea cum rezultă și al doilea din primul, pune accentul pe dicotomia dintre dezirabil și nedezirabil și face astfel inevitabilă opțiunea ultimă. În timp ce primul pas pare să intensifice conflictul și cel de al doilea mai poate atrage oarecare conflict, pasul acesta cere o vigilență constantă împotriva lui. Ți-am spus deja că poți fi la fel de vigilant împotriva eu cât și pentru eu. Această lecție te învață nu numai că poți, dar că trebuie. Ea nu se ocupă de ordinea dificultății, ci de prioritatea răspicată pe care o acordă vigilenței. E o lecție neechivocă, în sensul că te învață să nu existe excepții, deși nu neagă că o să apară tentația de a le face. Aici se apelează, deci, la consecvența ta în ciuda haosului. Dar haosul și consecvența nu pot coexista mult timp, de vreme ce se exclud reciproc. Cât trebuie să fii vigilent împotriva vreunui lucru, însă nu recunoști această excludere reciprocă și continui să crezi că poți alege fie una, fie alta. Învățându-te ce să alegi, Spiritul Sfânt te va învăța în ultima instanță că nu e nevoie să alegi deloc. Așa, mintea ta va fi eliberată în sfârșit de nevoia de alege și va fi îndrumată spre creație în împărăție. Alegerea efectuată prin Spiritul Sfânt te va duce în împărăție. Tu crezi prin adevărata ta ființă, dar ce ești trebuie să înveți să-ți amintești. Modul de a-ți aminti e inclus în al treilea pas, care la adună la oaltă lecțiile implicate în ceilalți și trece de ele spre o reală integrare. Dacă îți permiți să ai în minte numai ce a pus Dumnezeu în ea, îți adeverești mintea așa cum a creat-o Dumnezeu. Prin urmare, o accepti așa cum este. De vreme ce e întreagă, predai pace deoarece crezi în ea. Pasul final ți-l va face tot Dumnezeu, dar până la al treilea pas, Spiritul Sfânt te va pregăti pentru Dumnezeu. Te pregătește pentru traducerea lui a Avea în a fi prin însăși natura pașilor pe care trebuie să îi faci cu el. Înveți mai întâi că la baza lui a Avea ea da și nu a căpăta. Înveți apoi că înveți ce predai și că vrei să înveți pace. Asta e condiția identificării cu împărăția fiind condiția împărăției. Ai crezut că ești în afara împărăției și te-ai exclus, așadar, din ea în convingerea ta. E esențial de aceea să ți se predea că trebuie să fii inclus și că singurul lucru pe care trebuie să-l excluzi e convingerea că nu ești. Al treilea pas, așadar, e unul de protejare a minții tale, permițându te să te identifici numai cu centrul, unde Dumnezeu a pus altarul închinat lui însuși. Altarele sunt convingeri, dar Dumnezeu și creațiile Lui sunt mai presus de convingere, fiind mai presus de îndoială. Vocea pentru Dumnezeu vorbește numai pentru o convingere mai presus de îndoială, care e pregătirea pentru a fi fără îndoială. Cât timp credința în Dumnezeu și în împărăția Lui, asaltată de orice îndoială în mintea ta, nu ți este evidentă de săvârșita Lui realizare. Iată de ce trebuie să fii vigilent pentru Dumnezeu. Eul își ridică vocea împotriva creației Lui, stârnind astfel îndoială. Nu poți depăși credința până nu crezi pe deplin. Predând întregii ființe, fără excepție, demonstrezi că îi percepi întregimea și ai învățat că e un tot unitar. Acum trebuie să fii vigilent să îi ții minte unitatea, căci dacă le să să intre îndoiala, vei pierde conștiința întregimii ei și nu vei fi în stare să o predai. Întregimea împărăției nu depinde de percepția ta, dar conștiința întregimii ei depinde. Doar conștiința ta are nevoie de protecție, de vreme ce ființa nu poate fi asaltată. Cu toate acestea, nu poți dobândi un adevărat sentiment al ființei cât timp te îndoiești de ce ești. Iată de ce este esențială vigilența. Îndoielile în privința ființei nu trebuie să îți pătrundă în minte, căci nu vei putea cunoaște ce ești cu certitudine. Certitudinea e de la Dumnezeu pentru tine. Vigilența nu este necesară pentru adevăr, dar este necesară împotriva iluzilor. Adevărul e fără iluzii și deci în interiorul împărăției. Tot ce este în afara împărăției e iluzie. Când ai aruncat adevărul, te-ai văzut ca și cum ai fi fără el." Făcând o altă împărăție pe care ai pus preț, nu ai ținut în minte doar împărăția lui Dumnezeu și ți-ai plasat o parte a minții în afara ei. Ce ai făurit, ți-a încătușat voința și ți-a dat o minte bolnavă care trebuie însănătoșită. Și de însănătoșit, se însănătoșește prin vigilența ta împotriva acestei boli. Odată însănătoșită, mintea ta emană sănătate și prin asta predă însănătoșire. Devi astfel un profesor ce predă ca mine. I s-a cerut la fel de multă vigilență ca și ție, iar cei ce au decis să predea același lucru trebuie să fie de acord referitor la ce cred. Al treilea pas afirmă, așadar ce vrei să crezi și dă de înțeles că ești dispus să renunți la orice altceva. Spiritul Sfânt îți va da posibilitatea să faci pasul acesta dacă îl urmezi. Vigilența ta e semnul că vrei să te călăuzească El. Vigilența cere într-adevăr efort, dar numai până înveți că efortul însuși nu e necesar. Ai depus mari eforturi să păzești ce ai făuri din cauza că nu a fost adevărat. De aceea trebuie să-ți îndrepti acum efortul împotriva lui. Doar asta poate anula nevoia de efort și poate face apel la ființa care o ai și ești deopotrivă. Recunoașterea aceasta e total lipsită de efort fiind deja adevărată și neavând nevoie de protecție. E în desăvârșită asiguranța lui Dumnezeu, de aceea includerea e totală și creația e fără limită.